מזמור י, למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה? בגאוות רשע ידלק עני, יתפסו במזימות זו חשבו, כי הלל רשע על תאוות נפשו, ובוצע ברך נאץ אדוני.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 עלה פיהו מלא ומרמות בתוך, תחת לשונו עמל ואוון. ישב במארב החצרים, במשתרים יהרוב נקי, עיניו לחלך יצפונו. יארוב במשתר כאריה וסוכו, יארוב לחטוף עני, יחטוף עני.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 אבדו גויים מארצו. תאוות ענבים שמעת, אדוני, תכין ליבם תקשיב אוזניך, לשפוט יתום ודח, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ.